а решта кружляла навколо них на роликових ковзанах. Він допалив люльку, не відходячи від вікна. Незнайомець усе ще сидів на місці. А волоцюга підвівся і важкою ходою рушив до набережної сцени. Мадам Мегре сіла з вишивкою на колінах. Вона не вміла сидіти, склавши руки. «Він ще там?» «Так». «А огорожу ще не зачиняють?» Залишилося кілька хвилин. Сторож уже підганяє відвідувачів до воріт. Сталося так, що сторож не помітив незнайомця. той і далі сидів нерухомо, а троє воріт уже зачинили, і сторож якраз збирався вставити ключ у замок четвертих, коли Мегре, не сказавши слова, надів піджак і вийшов на вулицю. Згори мадам Мегре бачила, як він щось пояснює чоловікові в зеленій уніформі, який дуже сумлінно виконував обов'язки охоронця скверу. Та все ж він пропустив Мегре, і той попрямував просто до чоловіка з лорнетом. Мадам Мегре відчула, що сталося щось серйозне. Вона не змогла б сказати, що саме, але багато днів її не покидало перечуття, що щось таке має статися. Мегри залишив сторожа біля входу і піднявся до себе. «Де моя кроватка?» «Він мертвий?» «Мертвіше не буває. Помер щонайменше дві години тому. Ти думаєш, у нього стався удар?» Мегри змовчав. Він зав'язував кроватку, а це йому завжди давалося нелегко. «І що ти збираєшся робити?» «Почати розслідування. А що ж іще?» повідомити прокуратуру, викликати судового медика і зробити все, що в таких випадках належить. За кілька хвилин потому Мегре зайшов до тютюнової крамниці на вулиці Падаламюль, зробив кілька телефонних дзвінків, знайшов на вулиці поліцейського і поставив його замість сторожа біля Воріт-скверу. Мадам Мегре не хотіла виходити на вулицю. Вона знала, що чоловік терпіти не може, коли вона втручається в його справи. Вона розуміла, що зараз він спокійний, бо ніхто не помітив ні дій комісара, ні мерця на лавці. До того ж, площа була безлюдна. Лише квіткарки сиділи біля входу до свого будинку. Вони здивувалися, побачивши першу машину, що зупинилася біля огорожі, а тоді заїхала до скверу. І підійшли ближче, коли приїхало друге авто, з якого вийшов поважний пан, представник прокуратури. Нарешті, коли прибула швидка допомога, юрба зівак зросла до півсотні людей, але ніхто не здогадувався про справжню причину тривоги, адже лавка спокійником була схована за кущами. Мадам Мегре не вмикала світла. Так вона завжди робила, коли залишалася сама. Вона дивилася на площу, бачила, як відчиняються вікна, але вродливої білявої служниці ніде не було видно. Швидка поїхала першою, у напрямку інституту судової медицини. Потім рушила друга машина з кількома пасажирами. Мегре перекинувся кількома словами з колегами на тротуарі, перейшов вулицю і повернувся додому. «Чого ти не вмикаєш світло?» – буркнув він, опинившись у темряві. Дружина натиснула на вимикач. «Зачини вікно, уже неспекотно». Це вже не був той мигре, що ще недавно. Тепер він був комісар кримінальної поліції, чий гнів змушував тремтіти молодих інспекторів. «Перестань шити, ти мене дратуєш. Невже не можеш посидіти жодної хвилини без роботи?» Вона відклала рукоділля. Він ходив туди-сюди маленькою квартирою, заложивши руки за спину і час від часу кидав на дружину дивні погляди. Чому ти сказала мені, що він іноді здавався старшим, а іноді молодшим? Не знаю, у мене було таке враження. А що? Скільки, по-твоєму, йому було років? У будь-якому разі не більше тридцяти. Що ти таке кажеш? Кажу, що цей чоловік був не тим, ким здавався. Кажу, що під парукою в нього було біляве волосся, вуса виявилися накладними, а на тілі – корсет. Але ж жодне хале. Уявлення не маю, як тобі вдалося винюхати всю цю історію. Він, можна сказати, зганяв на ній злість. І за зіпсований вечір, і за майбутню клопітку справу. Знаєш, що сталося? Твого шанувальника вбили. Просто там, на лавці. Цього не може бути. Прямо на очах у всіх? Так, на очах у всіх. І, певно, саме тоді, коли там було найбільше народу. «Ти думаєш, це могла бути та сама служниця?» Я відправив кулю на експертизу. Мені мають зателефонувати з хвилини на хвилину. «Але як узагалі? Могли вистрілити з револьвера і...» Мегр знизав плечима і став чекати дзвінка, який справді незабаром пролунав. «Алло?» «Так, так, я теж так гадав, але...» Мені потрібне було ваше підтвердження. Мадема Гре згорала з нетерплячки, а він навмисне зволікав, бурмучачи собі під ніс так, ніби це її зовсім не стосувалося. Пневматична гвинтівка особливої, дуже рідкісної моделі. Нічого не розумію. Це означає, що його вбили здалеку, наприклад, із вікна одного з будинків на площі, і вбився, мав час добре прицілитися. Щоправда, Стрілець був першокласний, бо влучив просто в серце. Смерть настала миттєва. — О, так, на сонечку, коли навколо стільки людей… Мадам мадами здали нерви, вона розплакалася, а потім пробурмотіла вибачення. — Пробач мені, це мені не під силу. Мені здається, що я теж до цього причетна. — Це нерозумно, але… — Коли заспокоїшся, я вислухаю тебе як свідка. «Мене? Як свідка? А вже ж чорт забирай! Досі ти єдина людина, яка може повідомити, бодай, щось корисне. Бо твоя цікавість підштовхнула тебе, і Мегре, ніби міркуючи в голос, почав пояснювати. У загиблого не було жодних документів, у кишенях майже порожньо, якщо не рахувати кількох стофранкових купюр, дрібних монет, дуже маленького ключика і пилочки для нігтів. Та все ж ми спробуємо встановити його особу. «Тридцять років», – з гіркотою зітхнула мадам Мегре. Це було неймовірно. Тепер вона розуміла, звідки те дивне, чарівливе враження, що справляв цей молодик із звичками старого, мов воскова фігура. «Ти готова відповідати?» «Питай». «Звертаю твою увагу, що я допитуватиму тебе як посадова особа». І завтра складатиму протокол. Мадам Магри несміливо сміливо всміхнулася. Ці слова справили на неї враження. Ти бачила цього чоловіка сьогодні? Зранку ні, бо ходила на ринок. А день він був на своєму місці. А біляво служний це. І вона також, як завжди. Ти не помічала, щоб вони розмовляли. Їм би довелося говорити в голос, бо між ними була відстань не менше восьми метрів. І вони так і сиділи весь час, не рухаючись. Так, тільки жінка в'язала. В'язала завжди? В усі ці п'ятнадцять днів? Так. О котрій годині сьогодні вона пішла. Не знаю, бо саме готувала крем. Напевно, близько п'ятої, як зазвичай. Судмедексперт стверджує, що смерть настала саме близько п'ятої. Усе питання в хвилинах. Жінка пішла до після п'ятої. До чи після самої смерті. І що тебе спонукало робити крем саме сьогодні? Якщо вже берешся шпигувати за людьми, то роби це сумлінно. Ти думаєш, що ця жінка... Я нічого не думаю. Знаю тільки, що для розслідування маю лише твої свідчення. І вони мізерні. Ти, бодай, знаєш, у кого вона працює. Вона завжди повертається до будинку 17 біс. А хто мешкає в тому будинку? Не знаю. Люди, які мають велику американську машину, а водій, здається, іноземець. І це все, що ти дізналася? З тебе був би чудовий поліцейський. Велика американська машина і водій, що здається іноземцем. Це була маленька вистава, яку він влаштовував у хвилину розгубленості. Та вже за мить удавана роздратованість змінилась усмішкою. «Знаєш, старенька, якби не твоє зацікавлення прогулянками твого залицяльника, я досі сидів би в калюжі. Я не кажу, що становище блискуче і розслідування піде як по маслу, але в мене є маленька зачіпка. Гарненька блондинка? Так... «Гарненька блондинка, як ти її називаєш». Це наштовхує мене на одну думку. Він кинувся до телефону, розбудив одного з інспекторів, відправив його до будинку 17 біс і наказав, якщо звідти вийде вродлива білява дівчина, ні в якому разі не випускати її з виду. А тепер спати. Вранці все буде видно». Він уже засинав, коли дружина несміливо озвалася. «А ти не думаєш, що, можливо, було б розумно?» «Ні, ні, ще раз ні», – вигукнув він, схопившись у ліжку. «Якщо в тебе і справді є інтуїція, це ще не означає, що ти можеш давати мені поради. Тепер спати». На дворі був той час, коли місячне світло сріблило шиферні дахи будинків на площі вогетів. А чотири фонтани виконували свою камерну мелодію, з яких один явно фальшивив. Текст читав Ярослав Макеїв.